Wir lösen sie, glaubt mir, nur. Das Wetter war strahlend schön in diesen Ferien und die fünf Freunde waren an den Strand gefahren, um den Tag dort zu verbringen. Tante Fanny hatte ihnen einen Picknickkorb gepackt, den sie nach ausgiebigem Baden geplündert hatten. Nun waren sie mit Feuereifer dabei, eine Strandburg mit hohen Türmen zu bauen. Ja, Jimmy! sieht am besten aus. <lacht> bei mir fällt der Sand runter. <lacht> so, bei mir. Also dieser Turm hier, das wird der Wehrturm. Der was -Turm? Nicht was Wehrturm. Nein, nicht wer oder Was, ihr Pappnasen. Der Wehrturm. Der heißt so, weil er dazu gebraucht wird, sich zu wehren. Von dort aus schießt man auf die Feinde. Die haben dich doch nur veralbert, Julian. Und nennen uns gefälligst nicht Pappnasen. <lacht> ja, ja, schon recht. Tut mir leid. Wir sollten den Burggraben hier noch ein bisschen tiefer buddeln. Das könnte Timmy machen, der ist doch ein großer Butler. Wo steckt er eigentlich? <lacht> da hinten. Der hat seine eigene Baustelle. <lacht> Seht euch das an. Er steckt schon fast bis zum Hinterteil in dem Loch, das er gegraben hat. <lacht> hey, Timmy, altes Pelztier. <lacht> Komm mal her, Timmy. Wir haben noch was von Mutters Bratenfleisch übrig. <lacht> Das Bratenfleisch lockt ihn immer wieder an. Dem kann er nicht widerstehen. <lacht> oh, ja. Was hat er denn da am Maul? Keine Ahnung. Muss er wohl ausgegraben haben. Na, mein Guter? Was hast du da gefunden? Hm? Ja. Seht euch das mal an. Was? Das ja. ist so eine Art Messer. Oh. Oh. Das ist kein Messer, das ist ein Dolch mit einer langen Klinge und einem Elfenbeingriff. Mhm. Solche Elfenbeinschnitzereien, die gibt's doch heute gar nicht mehr. Das Ding muss total alt sein. Und dieser braune Fleck da auf der Klinge? Was glaubt ihr, was das ist? Das Ding hat vielleicht mal einen Piraten gehört. Mhm. Davon gab es ja genügend. Also was glaubst du wohl, was das für ein Fleck ist? Piraten? Sagt bloß, ihr glaubt, das ist Blut. Schon möglich. Vielleicht hat jemand mit dem Dolch einen Huhn geschlachtet. Ach so. Na, wenn das alles ist. Ja, stimmt. Hm. Meint ihr, das Ding ist etwas wert? Ich meine, es war hier vergraben und ist anscheinend ziemlich alt. Naja, wer weiß. Wir sollten das Ding mal meinen Eltern zeigen. Vielleicht wissen die, wie man danach fragen kann. Ja, gute Idee. Ja. Wir sollten sowieso zusammenpacken. Bald ist Teezeit und Tante Fanny wollte heute Waffeln ja, oh backen. Ja. Schnell zurück zum Felsenhaus, bevor Dick uns verhungert. <lacht> ja genau, der hat doch seit mindestens einer Stunde nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. <lacht> Baden und Buddeln macht hungrig. Oh, ja, ja. Na, seht euch das an. Timmy schleppt seinen Knochen an, damit Dick nicht verhungern muss. <lacht> vielen Dank, Timmy. Aber ich warte ja auf die Waffeln. <lacht> ja, ich auch. Na los. zogen die Kinder mit ihrem Fund nach Hause. Im Felsenhaus duftete es schon sehr lecker. Und der Teekessel pfiff ihnen munter entgegen, als sie in die Küche kamen. Ah, ihr kommt gerade richtig. Habt wohl geahnt, dass die Waffeln fertig sind, was? Dafür hat Dick eine innere Uhr. Sehr komisch, ich lach später. Sei doch nicht gleich beleidigt. Wenn ihr immer so tut, als wäre ich total verfressen. Schätze finden macht eben hungrig. Wer ja, hat hier Schätze gefunden? Wir, Vater? Ach. Na ja, genau genommen war es Timmy. Sieh mal hier. Ja, was haben wir denn da? Oh, sieht ja aus wie ein alter Dolch. Wo habt ihr den hier? Haben wir doch gesagt, Timmy hat ihn gefunden. Ja, besser gesagt, ausgebuddelt. Unten am Strand. Ah, sieht ja interessant mhm. aus. Schau mal hier, Quentin, diese ja. Schnitzerei am ja. Heft. Mhm. Haben die im Museum in Twin Oaks nicht so einen ähnlichen? Mhm. Ja, ich glaube schon. Mhm. Du warst doch neulich mit dem Kirchenkränzchen im Museum, fertig. Ja. Wie hieß noch dieser berühmte Pirat aus der Gegend? Ja. Erik der Rote. Ja, richtig. Wie der berühmte Wikinger-Anführer. Ja. Ich kann mich genau erinnern, weil Mrs. Fletcher so entsetzt war, als man uns davon erzählte. Wieso ist Sie so denn so entsetzt wissen. gewesen? War der Pirat so schrecklich? Allerdings. Aber das könnt ihr alles selbst nachlesen. Ich habe ein Buch mitgebracht. Das liegt da ganz oben im Bücherregal dort. Ich wollte da eben. Mhm. Mal sehen. Mhm. Ah, Pir Piraten. Hier. Ähm, ach du Schreck. Dieser Pirat hieß der Rote, weil er angeblich so viele Leute umgebracht hat. Oh. Gib mal her. Hier. Danke. Das hört euch das an. Er war außerdem ein Schmuggler und Strandräuber. Er hat mit seinen Kumpanen viele Schiffe ins Verderben gelockt. Mhm. Ja, hier steht, sie schwenkten bei Sturm eine Laterne an einem tückischen Küstenabschnitt. Dann dachten die Kapitäne, das wären die regulären Leuchtturme und hielten darauf zu. Und schon liefen sie auf Sandbänke auf und strandeten. Ja. Ziemlich üble Geschichte. Mhm. Kein Wunder, dass Mrs. Fletcher entsetzt war. Und ihr denkt, dieser Dolch gehört so einem Piraten oder Strandräuber? Ja, das ist nur eine Vermutung, Anne. Er sieht jedenfalls alt genug aus. Ihr solltet vielleicht mal nach Twin Oaks zum Museum fahren und dort fragen. Ja. <lacht> Nun aber genug von den Piratengeschichten. Ja. Wer will Tee und frische Waffeln haben? Oh, Na, ja. Ja, Nimm doch. Am nächsten Morgen brachen die fünf Freunde auf, um dem Museum in Twin Oaks einen Besuch abzustatten. Das Wetter war stürmischer geworden als am Vortag. Und die Kinder mussten auf der Küstenstraße schwer in die Pedale treten, um voranzukommen. Oh, Hört mal, müssen wir ausgerechnet heute bei diesem Wind nach Twin Oaks fahren? Ach, nun komm schon, Anne, du schaffst es. Ja, ja, komm. Komm Bleib ein bisschen in meinem Windschatten. Okay. Hey, Leute! geht mal da unten. Ja. Ein Schlauchboot auf den Wellen. Es wird ziemlich hin und her geworfen. Sieht aus, als wäre es in Schwierigkeiten. Ja. Sein Motor scheint ausgefallen zu sein. Leute, lasst uns mal runter an den Strand fahren. Vielleicht braucht der Mann im Boot Hilfe. Ja, gute Idee. Nach Twin Oaks können wir morgen auch noch fahren. Dann lasst uns da hinten links runter. Ja. gerade sein Brot durch die Brandung. Los, wir müssen ihm helfen. Ah, das Boot kentert. Aber das Wasser ist so flach, dass er stehen kann. Ja, aber nicht lange bei diesen Wellen. Und das Boot kann er auch nicht allein halten. Ja. Wir müssen ihm helfen. Ja. Schnell. Hey, Sie. Können wir Ihnen helfen? Ja, hier. Fangt die Leine und zieht das Boot etwas auf den Strand, ja? In Ordnung. Na los, helft mir doch. schon. Wartet, ich helf mit. Kommt und, und Eins. Und zwei. Und drei. Oh Mann, das war knapp. Vielen Dank für eure Hilfe. Haben die Berge gemacht. Wir haben von oben auf der Küstenstraße gesehen, dass sie Schwierigkeiten hatten. <lacht> kann man wohl sagen. Der Motor ist plötzlich ausgefallen. Ich kann von Glück sagen, dass das Boot erst im Seitenwasser Wasser gekentert ist. Ne? Ja, der Wind hat ganz schön aufgefrischt. Gestern war es noch völlig windstill. Tja, das Wetter schlägt hier bei uns ziemlich oft und schnell um. <lacht> Äh, noch, übrigens, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Erik Porter. freut, äh, ja, Mr. Porter. Ich bin Anne. Und ich bin George, Mr. Porter. Freut mich. Aber äh, bitte nennt mich Eric. Ja, Ich meine, immerhin habt ihr mich praktisch gerettet. Naja, so äh. dramatisch warst du auch wieder nicht. Ja, so ich heiße Julian und das hier ist mein Bruder Dick. Hallo. <lacht> ah, und wer ist euer kleiner Freund? Das ist mein Hund Timmy. Er ist immer mit von der Party. Ah, und, ähm, was haben Sie bei diesem Wetter mit dem Schlauchboot äh, da draußen gemacht? Ich, ich wollte ein bisschen angeln. Bei aufkommendem Sturm Ach beißen so. die Fische gut. Sie haben aber gar keine Angel in Ihrem Boot. Ja, die ist mir unterwegs ins Wasser gefallen. Ach so. Und was habt ihr bei diesem Wetter oben auf der Küstenstraße gemacht? Wir wollten nach Twin Oaks zum Museum. Ah, verstehe. Das Schlechtwetterprogramm, was? Die verstaubten Funde im Museum ansehen. Naja, eigentlich wollten wir nichts ansehen, sondern etwas ansehen lassen. Was soll das denn heißen? Ja, wir haben gestern beim Buddeln am Strand einen alten Dolch gefunden und wollten mal schauen, was Sie im Museum dazu sagen. Ein alten Dolch? Ähm, kann ich jemanden haben? Na klar, hier. Ähm, haben Sie sogar schon mal gesehen? Wow, das ist ja toll. Mhm. Das scheint ein echt altes Stück mhm. zu sein. Könnte ein Piratendolch sein? Hm? Ja, das schien uns auch so. Und deshalb wollten wir es gerne mal im Museum ansehen lassen. Ja, genau. Warum denn im Museum? Ich würde euch raten, es von der Frau begutachten zu lassen, die weit und breit am meisten von den Piraten dieser Gegend versteht. Ähm, und wer ist das? Meine Großmutter, Sally Porter. Sie hilft gerade dem Museum in Twin Oaks dabei, eine Ausstellung über die Piraten dieser Gegend vorzubereiten. Ehrlich? Das ist ja interessant. <lacht> Sally Porter? Die kenne ich, glaube ich. Ist sie nicht auch so eine Rosenzüchterin wie meine Mutter? Ja, wer ist denn deine Mutter? Ja, unsere Tante Fanny wohnt im Felsenhaus und ist die bekannteste Rosenzüchterin in der Gegend. Ah, na klar, Fanny, natürlich. Äh, meine Großmutter spricht oft von ihr. Ich glaube, die beiden tauschen ständig Tipps für die Rosenzucht aus. Ja, ich glaube, sie ist auch schon ein paar Mal im Felsenhaus gewesen. Ja? Wie kommt es denn, dass Ihre rosenzüchtende Großmutter so viel von Piraten versteht? Naja, das ist sozusagen die Familiengeschichte. Aha. Es gab ein paar ziemliche Raube in den Familienstammbaum. Einer war sogar berühmt. Doch nicht etwa Erik der Rote? <lacht> genau, der. Übrigens bin ich in einem Anflug von Romantik nach ihm benannt. <lacht> ähm, können Sie uns vielleicht sagen, wo wir Ihre Großmutter finden? Ja, viel besser. Ich bringe euch gleich selbst hin. Ich wollte sowieso gerade zu ihr. <lacht> Na toll. Dann los. Ja, komm, führte sie zu einem Haus, das recht verlassen am höchsten Punkt der Küstenstraße stand, etwa auf halbem Weg zwischen Kiran und Twin Oaks. Es war ein großes, altes Gemäuer mit einem windschiefen Türmchen an einer Seite. Als sie durch die Haustür traten, glaubten sie, sie seien in einem Museum gelandet. Im Wohnzimmer hing eine schwarze Flagge mit Totenkopf über dem Kamin. Alte Pistolen lagen herum und auf einem Tisch sogar einige alte Münzen. Den Freunden stand vor Staunen noch der Mund offen, als eine alte Frau hereinkam, die aussah, als sei sie einem Piratenroman entsprungen. Sie trug einen langen Rock mit einer roten Schärpe, große goldene Ohrringe und ein Kopftuch. Hallo? Wen haben wir denn da? <lacht> Ja. George, sag doch was äh, Hallo, guten Tag, wir... Äh, ähm. Hallo Omi, was ist denn hier los? Hast du dich etwa für den Piratenjahrestag fein gemacht oder so? Halt den Schnabel, Blackbird <lacht> Nein, mein Junge, ganz so schlimm bin ich noch nicht Ein paar Leute vom Museum wollen heute hier kommen und ein paar Fotos machen. Ach, Ach so? Ja. Wir dachten schon, Sie wären... Äh ja, ja, total verrückt. Äh, ein bisschen <lacht> ungewöhnlich vielleicht. Ja, <lacht> das ist aber hübsch Ach. ausgedrückt, junger Mann. Und wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Sie kennen meine Mutter Fanny. Ja. Ah, die Rosenzüchterin, ja. aber ja. Dann musst du George sein, nicht wahr? Hm. Ja, genau. Und das hier sind meine Freunde. Hallo. Hallo, hallo. Diese Kinder haben mir vorhin am Strand geholfen, als ich Schwierigkeiten mit meinem Schlauchboot hatte. Und sie haben dir was Interessantes zu zeigen. So? Was denn? Ähm, Hier diesen Dolch haben wir am Strand gefunden. Hat ja gesagt, mein Hund Timmy hat ihn ausgebuddelt. Moment, Da muss ich aber erst meine Brille aufsetzen. Ich das noch erlebe. Dieser Dolch! Haben Sie den schon mal gesehen? Nein, nein, nein, nein. Aber ich wusste, dass es ihn gibt. Ehrlich? Ja. Was ist das für ein Dolch? Ja, sieh doch mal. Hier oben an der Klinge, kurz vor dem Griff, da sind Initialen eingraviert. Ja, ja, äh, ja die werden von dem dunklen Fleck zwar fast überdeckt, mhm. aber Sie haben recht. Da sind zwei Buchstaben. E und R. Ja. So wie Erik der Rote? Ja, genau, genau, genau. In unserer alten Familienchronik. Da ist Eriks Dolch beschrieben. Eine 20 cm lange Klinge und ein 10 cm langer Griff aus geschnitztem Elfenbein. Ja, ja. Das muss er sein. Dann gehört der euch, also praktisch ihm. Schließlich ist das so eine Art Familienerbstück. Timmy, du hast ihn zwar gefunden, aber das heißt noch lange nicht, dass du ihn behalten darfst. Timmy, gib den Dolch her. Komm schon, Timmy, gib ihn her. Du kriegst zu Hause ein schönes Stück Bratenfleisch dafür. <lacht> Guter Hund, Timmy, ja, Timmy. <lacht> guter ja. Hund. Hey, seht mal, hier hat sich was gelöst. Hier am oberen Ende vom Griff. Was ist denn das? So eine Art Metallplättchen Ja, und es scheint etwas drauf eingraviert zu sein. Ja, das genau. stimmt. Das sieht aus wie eine winzige Landkarte oder so. Ja, genau. Diese Linie hier, das... Könnte ungefähr der Verlauf unserer Küste sein. Ja. Und hier ist ein Kreuz markiert. Und das sind das Buchstaben? Ich glaube schon. Die sind so winzig, man kann sie kaum erkennen. Aber ich denke, das heißt K-N. Oh, da, da, das ist die Schatzkarte. Welche Schatzkarte? In der Familienchronik ist eine Schatzkarte erwähnt, die Erik der Rote angeblich angefertigt haben soll. Aber, aber niemand hat sie je gefunden. Ja, wer würde auch auf die Idee kommen, dass die Karte in einem Dolch steckt. Ja, und ihr meint, dieses kleine Stückchen Metall führt zu einem Schatz? Ja, ja, so heißt es jedenfalls. Und? Allerdings kann ich nicht sagen, was auf diesem Ding eigentlich zu sehen ist. Tja, was könnte das sein? Also, wenn das wirklich der Küstenverlauf ist und, und dies hier Das ist so klein. K K-N. K-N? K-N steht bestimmt für Kirin. Also, wenn die markierte Stelle Kirin ist. Und dies hier ist der Verlauf der Küste. Ja. D sieht alles nicht ganz richtig aus. Oder? Du hast recht. Irgendwie stimmt die Karte nicht. Die Schmugglerhöhle müsste hier sein und die Felseninsel da. Na, na, na jedenfalls werden die Leute vom Museum. Oh, die werden Augen machen, wenn sie das sehen. Du willst doch den Dolch nicht Museum schenken. Ja, wer redet denn von schenken? Aber ansehen können sie ihn doch mal. Vielleicht können sie uns mit der Karte weiterhelfen. Ach, na ja, wenn du meinst. Ja, ja, das meine ich. Und nun, Kinder. Ja. <lacht> wie wär's, wenn wir euch... Auch ein bisschen als Piraten ausgeflogen. Ja. Dann werden die Bilder fürs Museum doch noch ein bisschen lebendiger. Allerdings. Ja. Kriege ich einen Säbel und eine Augenklappe? Oh, ein Holzbein müsste man haben und eine Hakenhand. Ja. Dazu müsstest du aber erstmal eine Hand und ein Bein loswerden. Äh, na, dann verzichte ich lieber. Ich will auch eine Piratin sein. Ach, Quatsch, Piratin. Sowas gab es doch gar nicht. Oh, da bist du aber auf dem Holzweg, Dick. Hast du noch nie was von einem Bonnie gehört? Endbonny? Es gab eine Piratin, die. End Anne hieß genau wie ich? Ja, aber ja. Ja, ja. Klasse, erzählen Sie uns mehr davon. Oh ja, bitte. Ja. Also, Anne Bonny wurde ziemlich berühmt, so um 1720 herum. Hm. Gemeinsam mit ihrer Freundin Mary Reed segelte sie in der Karibik mit dem Piraten Calico Jack. Doch dann wurden sie gefangen und eingesperrt. Als sie dann verurteilt. Den ganzen Nachmittag verbrachten die Kinder bei Sally Porter. Sie verkleideten sich als Piraten, unterhielten sich mit Erik und Sally und posierten für die Museumsfotos. Als sie endlich nach Hause radelten, war es bereits dunkel. Jimmy? Was hast du denn? Er scheint Sallys Haus anzubellen. Ja, sieh mal. Oben im ja. Turm. Da ist doch Licht. Ja, tatsächlich. Es sieht aus, als wenn da jemand eine Taschenlampe hin und her schwenkt. Ja, genau. Meint ihr, der gibt ein Signal? Da unten, bei diesem riesigen Felsen da draußen. Da scheint ein Boot zu ankern. Ja. Da stimmt doch was nicht. Warum sollte jemand in einer windigen Nacht einem Boot Leuchtsignale geben? Bestimmt gibt's dafür eine ganz vernünftige Erklärung. Und welche? Ja, was weiß ich. Vielleicht sind das gar keine Signale, sondern Sally sucht nur etwas im Turm. Genau, das ist nur ihre Taschenlampe. Ja. ja, und was macht das Boot da draußen? Das kann ein ganz harmloses Fischerboot sein, aber das können wir jetzt sowieso nicht überprüfen. Es sei denn, wir warten ab, ob das Boot näher kommt. Mhm. Ihr habt doch gerade noch gesagt, dass das Licht kein Signal ist. Warum sollte denn dann das Boot herkommen? Naja, wahrscheinlich ist es kein Signal, aber... Aber komisch ist es schon, wenn Jimmy deswegen so ein Theater macht. Mhm. Lasst uns doch einfach mal an den Strand runterfahren und an der Schmuckhole abwarten, was passiert. Genau. Was haben wir schon zu verlieren? Wenn in einer halben Stunde oder so noch nichts passiert, dann können wir beruhigt nach Hause fahren. Ja, genau. Also mhm. meinetwegen. Eine halbe Stunde, aber nicht länger. Ja. Versprochen ist. Ja, okay. so Raus. Während die Kinder mit den Fahrrädern an den Strand fuhren, war Eric Porter auf einer anderen Route ebenfalls dorthin unterwegs. Kurz darauf hörten die Kinder, versteckt in der Felsenhöhle, ein Boot anlegen. Als die Freunde vorsichtig aus der Höhle schauten, sahen sie, dass dem Boot ein sehr großer, hinkender Mann entstieg. Sieht aus wie der Pirat aus der Schatzinsel. Es war keine gute Idee, heute Abend hier noch herzukommen. Ja. Aber jetzt können wir nicht mehr weg, also hört zu. Ja. Psst. Hallo, Long John. Erik. Ich dachte schon, du schaffst es nicht mehr. <lacht> naja, es war knapp. Meine Großmutter hatte viel Besuch, und ich konnte das Signal erst geben, als sie alle wieder weg waren. Also, können wir die Ware denn jetzt ins Haus bringen? Ah, besser nicht. Meine Großmutter ist noch ziemlich aufgekratzt und geht bestimmt noch nicht so schnell schlafen. Und was machen wir jetzt mit dem Zeug? Der Wind frischt auf. Da ja. können wir nicht ewig ankern Da müssen wir eben alles ins Krähnest schaffen oh, Ins Krähnest. Ja. Bist du verrückt? Was? Bei diesem Wetter? Wie sollen wir da Na, Immerhin gibt es ja einen grob behauenen Aufstieg Der bei Nacht nicht richtig zu sehen ist Und außerdem glitschig, wenn die Gisch dagegen peitscht Naja, Entweder das oder wir bringen das Zeug irgendwo anders an Land unter Aber Billings, unser Dorf-Sheriff Der hat mir schon komische Fragen gestellt Ich glaube, der hat was Flickst und zugenäht Also schön ich werde versuchen, das Zeug ins Krähnest zu bringen. Aber allein schaffe ich das nicht. Nein, dann warte hier auf mich. Ich sag meiner Großmutter, dass ich noch schnell in die Kneipe gehe. Bin gleich zurück. In Ordnung. Aber beeil dich. Ja. Der Wind wird immer stärker. Ist schon gut. Ich komme so schnell ich kann. Habt ihr das gehört? Na, und ob. Was glaubt ihr, worum es da ging? Na, offensichtlich um Geschäfte. Ja, aber was für welche? Was machen wir jetzt? Wir fahren nach Hause, was sonst? Ja. Morgen sollten wir bei Constable Billings Bescheid sagen. Wir. Und was wollt ihr ihm erzählen? Dass zwei Männer sich nachts am Strand über Geschäfte unterhalten? Ja, hast recht, Ann. Das ist nicht genug. Billings würde uns auslachen. Mhm. Also Leute, es ist spät und es ist kalt. Mhm. Ann hat recht. Lasst uns nach Hause fahren. Ja, und morgen sehen wir weiter. Am nächsten Morgen waren die fünf Freunde ins Dorf gefahren, um einige Einkäufe für Tante Fanny zu erledigen. Gerade hatte sich der Kartoffelsack an Juliens Rucksack verhakt. Die Kinder mühten sich damit ab, beides wieder zu entwirren, als willkommene Hilfe nahte. Hallo, ihr fünf. Habt ihr Probleme? Hallo! Hallo. Hallo. Hallo. schön zu sehen. Ja. Ach, Wie geht's? Diese Ösen vom Rucksack haben sich total in diesem blöden Kartoffelsack verhakt. Lass mich mal sehen. Oh. Mann, ist das ein Gewirr. Ja, jetzt müssten wir den Piratendolch noch haben, dann könnten wir den Kartoffelsack zerschneiden. <lacht> Piratendolch? Habt ihr in eurer alten Spitzerkiste gewühlt? Äh, äh, nein, wir haben einen echten Piratendolch gefunden. Zu schade, dass wir ihn an die Porters zurückgegeben haben. Porter? Etwa Erik Porter? Was habt ihr mit dem zu schaffen? Na, Wir haben ihm gestern mit seinem Boot geholfen. Äh, wieso? Stimmt das nicht? Ach, nein, nein, es ist nur... Die Sache mit dem Dolch interessiert mich. Wie wäre es, wenn ich euch im Café auf ein Stück Kuchen einlade und ihr mir die ganze Geschichte erzählt? Oh, ja, super. Ja, Immer ja, danke. Ich hab so einen Hunger. Wunderbar, ja. ja. Sobald Sie mir diesen Kartoffelsack vom Hals geschafft haben. <lacht> oh ja, na klar. Äh, warte, ich habe ein Taschenmesser bei mir. So. Ah, alles klar. Ja, das ist schon besser. Puh, dann mal nichts wie los. Ja, los. Als sie in das kleine Café kamen, saß Sally Porter dort an einem Tisch in der Ecke und sah recht besorgt aus. Die fünf Freunde und Constable Billings traten zu ihr an den Tisch. Hi, Mrs. Porter. Oh. Oh. oh, hallo, Kinder. Stimmt was nicht, Mrs. Porter? Ach nein, nein, nein, Es ist nur ich. Ach, ich mache mir ein wenig Sorgen um hier weg. Was ist denn mit ihm? Constable Billings... Was tut sie denn hier? Ach, ich lade nur diese kleinen Nachwuchsdetektive zu einem Kuchen ein. Ist ihrem Enkel etwas geschehen? Nein, nein. Nein, das denke ich wohl nicht. Es ist nur so, dass Erik gestern Abend noch in die dorfschenke wollte. Er scheint die ganze Nacht lang weg gewesen zu sein. Das hm. ist ja merkwürdig. Naja, na ja, vielleicht ist er einfach spät gekommen und früh wieder gegangen. Hm. Die Kinder wollten mir gerade von dem Piratendolch erzählen, den sie gestern gefunden Ach, haben. Ja. Er gehörte Erik, dem Roten. Haben Sie von meinem berüchtigten Vorfahren schon gehört? Ja. <lacht> <lacht> machen Sie Witze. Jedes Kind in Kirin hat schon von ihm gehört. Ich würde ihn mir bei Gelegenheit gern mal ansehen, oh. den Dolchmann. Ja, das lässt sich machen, Constable. Ich habe ihn nämlich hier. Ich warte gerade auf den Direktor des Museums, der ihn sich ansehen wollte. Hier, hier sind Sie. Der ist ja umwerfend. Nicht wahr? Und wissen Sie was? Der Dolch enthält eine Schatzkarte. Ja, ja. Hier oben am Griff ist ein Plättchen. Na, na, Nanu, wo ist es denn? Was? Ist die Karte etwa weg? Ja, sehen Sie nur hier. Ach. Der kleine Einschub ist leer. Die, die Karte ist oh, weg. Ach du lieber Zeit, ja, was mache ich denn jetzt? Das Plättchen muss zu Hause rausgefallen sein. Und, und wenn jetzt der Direktor kommt... Also Kinder, ich, ich muss sofort nach Hause und die Schatzkarte suchen. Entschuldigt mich bitte. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Äh, wiedersehen. wiedersehen. Äh, tschüss, tschüss. Moment mal, was war das denn eben? Was hat es mit dieser Karte auf sich? Oben im Griff war ein kleines Metallplättchen versteckt. Auf dem Metallplättchen war ein Stück der Küstenlinie graviert. Und ein Kreuz an einer Stelle. Ehrlich? Das ist ja unglaublich. Könnt ihr euch erinnern, wie die Gravur aussah? Ja, oh. ziemlich genau sogar. Gib mir mal eine Serviette, in. Mhm. Hier bitte. Oh, ja, danke. Ähm, so. Also, der Küstenverlauf war ungefähr so eingezeichnet. Ja, genau. Und ja. ungefähr hier, hier war ein Kreuz mit dem Buchstaben KN drauf. Mhm. Ja, wir nehmen an, dass das Kirin heißen soll, aber dann stimmt die Karte nicht mehr. Hm. Also, wenn das der Küstenverlauf ist und hier die Bucht, ja. Ja, dann könnte das, das ist bestimmt das Krähnest. Krähnest? Ja, der hohe Felsen draußen am Riff, den müsst ihr doch kennen. Das war früher eine berüchtigte Falle, die vielen Schiffen hm? zum Verhängnis wurde. Jetzt erinnere ich mich, bei einer Regatta vor ein paar Jahren ist da auch ein Segelboot zerschellt. Genau. Also, mein Großvater hat mal erzählt, dass die Leute vor ungefähr 200 Jahren dort oben auf dem Felsen einen Teil eines Schiffsmastes gestellt hm, ja, haben. Interessant. Den Ausguck, ein sogenanntes Krähnest. Hey, wartet mal, da war hey, doch neulich... Warum trittst du mich unter dem Tisch ans Bein, George? Das mit dem Geschäft neulich Nacht wollten wir doch noch für uns behalten. Hey, was ist das denn? Streit zwischen den Unzertrennlichen? wir streiten gar nicht. Anne wollte gerade eine ganz unwichtige Geschichte erzählen. Übrigens erinnere ich mich, dass ich mal was über das Krähnest gelesen habe. Ja, richtig. Oben auf dem Felsen wurde ein Segel gespannt, das man auch in der Dunkelheit relativ weit sehen konnte. Ihr meint, wie so eine Art primitiver Leuchtturm? Präzise. Man hat sogar ein paar grobe Stufen in den Stein gehauen, als Aufstieg. Meinen Sie, den Aufgang gibt's noch? Das glaube ich kaum. Es ist lange her, dass der Felsen genutzt wurde. Mit der Erfindung der Leuchttürme war er überflüssig. Sicher sind die Stufen längst verfallen. Aber es könnte doch sein... Dass dort ein Piratenschatz versteckt ist. <lacht> also ich hasse es zwar, euch zu enttäuschen, aber wenn es diesen Schatz je gegeben hat, dann ist er sicher längst von jemandem gefunden worden. Mm. Meint ihr wirklich? Was meint ihr, wie lange so ein Geheimnis in dieser Gegend wohl unbekannt bleiben könnte? Wahrscheinlich nicht sehr lange. <lacht> Das hat es wohl auch keinen Sinn, dort hinauszufahren, um das nachzuprüfen, oder? Überhaupt nicht. Außerdem ist es viel zu gefährlich. Die Strömung ist da draußen ziemlich stark. Und der Aufstieg, falls es sie noch gibt, dürfte auch total verwittert sein. Klingt ja lebensgefährlich. Äh, ja, ist es auch. Deswegen möchte ich nicht, dass ihr irgendwelche Dummheiten macht. Verstanden? Ja. Ja, mhm. klar. So. Vier Stückchen von unserem herrlichen, frischen Apfelkuchen. Ups, so Bitte sehr, lasst euch schmecken, ja? Oh, danke schön. Oh, sieht ja danke. lecker aus. Mhm. Gut. Gut, ja. Oh, und Constable Billings, äh, gerade hat das Revier angerufen. Sie möchten sofort kommen. Sie wüssten schon, worum es geht. Äh, oh ja, äh, danke. Äh, tut mir leid, Tina, ich muss gehen. Ja, wie Ja. Die Kinder dachten den ganzen Tag an Constable Billings Worte. Aber je länger sie darüber nachdachten, desto mehr schien das Geheimnis sie anzuziehen. Am nächsten Tag hatte der Wind nachgelassen und die fünf Freunde ruderten zur Felseninsel hinüber. Als sie am Abend zum Krähennest hinüberschauten, sahen sie in der einsetzenden Dämmerung ein Licht auf der Spitze des Felsens blitzen. Seht ihr das da drüben auf dem Krimis? Da blinkt doch was. Ja, mhm, vielleicht ist da jemand gestrandet und braucht Hilfe. Wir sollten mal rüberrudern und nachsehen. Ihr spinnt wohl. Erstens ist die Strömung da ziemlich stark und zweitens haben wir doch Constable Billings versprochen, uns nicht einzumischen. Nein, haben wir nicht, Ann. Er ist gegangen, bevor wir irgendwas versprochen haben. Du hast nun mal wieder Angst vor deinem eigenen Schatten. Ja, aber echt. Ich bin nur vorsichtig. Ja. Also, was ist jetzt? Wollen wir nachsehen oder nicht? Na klar, lasst uns nicht noch lange rumstehen und endlose Reden führen. Bist du dabei, Ann? Bleibt mir was anderes übrig? Nee. <lacht> Eigentlich nicht. Nee. Na los, worauf warten wir? <lacht> Bis darauf hatten die fünf Freunde trotz der starken Strömung den großen Felsen erreicht. Sie fanden an der dem Meer zugewandten Seite eine kleine Höhle im Felsen, in der ihr kleines Boot etwas geschützt war. Dort lag schon ein Schlauchboot, das ihnen bekannt vorkam. Sie machten ihr Boot an einer vorspringenden Felskante fest und betrachteten staunend den Aufstieg. Eine Art Treppe aus grob behauenen Felsquadern. Jede einzelne Stufe war sehr hoch und mit Algen und Moos bewachsen. Es sah gefährlich aus, diesen Aufstieg an der Außenseite des Felsens zu benutzen. Doch die fünf Freunde waren zu weit gekommen, um jetzt noch umzukehren. Entschlossen seilten sie sich mit einem Bootstau aneinander fest und begannen zu klettern. schon anstrengend. Oh Mann, das ist ja eine irre Kletterei. Mit euch gehe ich nie wieder los. Nie wieder. Warte doch erst mal ab. Autsch! Mein Knie! Ich habe Knie an diesem Felsen gestoßen. Nein. Warte. Ich helfe dir, George. Hier ist eine... Vorsicht, Dick! Da ist es rutschig! Hilfe! Ah, ich, ich falle! Hilft mir! Haltet mich fest! Wir haben dich, Dick! Ja, ah, Zieht, Leute, los! Zieht wie noch nie in eurem Leben, sonst stürzt ja. dich ab. Los! Du hast es geschafft, Dick. Gib mir deine Hand. Ja. Ja. Oh, geschafft. Oh Mann, welche eine Angst gehabt. Nicht nur du. Ist ja noch mal gut gegangen. Ja, aber oh. diesmal war es so knapp wie noch nie. Ja. Schwer quälten sich die Freunde die letzten Stufen hoch. Doch als sie atemlos und erschöpft am oberen Ende des Felsens ankamen, erwartete sie eine böse Überraschung. Nur noch einen Schritt. So. Wer sind Sie? Das ist der Pirat aus der Schatzinsel. Oh Fein beobachtet, Mädchen. Genau wie der habe ich eine ziemlich lange Gestalt und Hinke. Deshalb nennt man mich auch Long John Ja, nach Long John Silver Wie dieser Pirat hieß Erik, was machen Sie hier? Das geht euch verflixten Göhren überhaupt nichts an Sie schmuggeln, nicht wahr? Woher ja. weißt du das? Ähm, Sie wickeln ihre Geschäfte in der Nacht ab Ja, und zwar in der Schmugglerhöhle Sie geben geheime Lichtsignale vom Haus ihrer Großmutter aus Tja, meine Kleinen Damit wisst ihr leider ein bisschen zu viel von uns Tut mir leid Aber ihr werdet wohl hier bleiben müssen. Was meinen Sie damit? Sie können uns doch nicht hier aussetzen. Genau. Das werden wir wohl müssen. Seht ihr die Kisten da drüben? Das ist wohl Ihre Schmugglerware. Genau das. Und die bringen wir ein Land, sobald es dunkel wird. Und morgen im Laufe des Tages wird ein anonymer Anruf bei der Polizei von Kirin eingehen und Ihnen mitteilen, dass ein paar Kinder am Kränennest gestrandet sind. Und versucht gar nicht, erst von diesem Felsen runter zu klettern. Die Flut setzt bereits ein. <lacht> Ihr könnt ja mal versuchen, den Piratenschatz von meinem verehrten Vorfahren zu finden. Aber ich wette, damit werdet ihr auch kein Glück haben. Sie haben also die Schatzkarte aus dem Dolch geklaut? Was heißt hier geklaut? Ist doch ein Familienerbstück. Ja, ja. Und ich war der Einzige, dem aufgefallen ist, dass KN vermutlich für das Krähennest steht. Ja, ja, Sie sind ein ganz oberschlauer. Jedenfalls schlauer als ihr. Tja. Abwarten. Constable Billings ist ja auch noch da. Wenn uns die Herrschaften jetzt entschuldigen würden, wir haben da noch Ware zu verladen. Hm. Das ist unsere Chance zu entkommen. Wie willst du das machen? Die beiden kennen sich hier viel besser aus. Wir müssen so schnell wie möglich wieder runterklettern und hoffen, dass sie uns nicht reinholen. Aber runter ist noch gefährlicher als rauf. Außerdem ist es schon fast dunkel. Wir werden uns alle den Hals brechen. Ja, willst du lieber hier bleiben und hoffen, dass die beiden der Polizei wirklich Bescheid sagen? Auf keinen Fall. Na, na also. Wir haben keine Zeit mehr, Leute. Die beiden werden nur ein paar Minuten mit ihren Schmugglerwaren beschäftigt sein. Also los! Ja. So schnell und so leise wie möglich ließen sich die Kinder wieder über den Rand auf die erste Stufe gleiten. Sie arbeiteten sich konzentriert abwärts und hofften, dass nicht wieder einer von ihnen ausrutschte. Auf halbem Weg nach unten hörten sie hinter sich Schreie. Die beiden Schmuggler hatten entdeckt, dass die Kinder geflohen waren. Noch hastiger glitten die Freunde über die schweren Steinquader nach unten. Doch auf der untersten Stufe sahen sie plötzlich, dass ihr Boot sich losgerissen hatte. Unser Boot! Und Timmy sitzt noch drin! Timmy! Was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Ja. bleiben! Bleibt hier, ihr verflixten Girl! Die Schmugglerkarte wir müssen hey, hier kommt, weg! Kommt, ja. wir müssen das Schlauchboot erreichen! Na dann los! Worauf warten wir denn noch? Nun kommt schon! Ja. Jetzt gebt mir eure Hände Ich ziehe euch rein Hier ja, los. Die Schmucker, komm mal oh. schnell Los oh, ah. Erik ist direkt ah. über Georgia, Er hat okay. sie gleich ah. Schnell, Julian Schmeißt den Motor an, Julian Jan. George ist in die Strömung geraten Sie wird abgetrieben Ich versuch's ja Warte, helf ihr! Ah. Gesprungen, er paddelt auf George zu. Da! Er hat sie am Kragen gepackt und, und versucht, sie hochzuhalten. Ja, braver Timmy! Ja, Timmy, weiter so! Hilf mir! Ich kriege den verflixten Motor nicht an. Verdammt! Und Achtung, hier spricht die Polizei. Ergeben Sie sich! Wir haben Ihre Schmuggeloperation beobachtet. Es ist Billings! Kommst du Billings? Hilfe! Hierher! Yeah. Sie müssen George helfen! Da, ja, das Polizeiboot hat George gesichtet. Endlich. Sie haben sie. Gott sei Dank. Hier sind wir. Hier, hier. hier. Hallo, Constable Billings. Gerade noch rechtzeitig war die Polizei gekommen, um die Freunde aus ihrer schlimmen Lage zu befreien und George zu retten. Am nächsten Tag war die ganze Familie und auch der Constable bei Sally Porter zum Tee eingeladen. Das Haus war so gemütlich wie immer, aber die alte Dame wirkte sehr niedergeschlagen. Wie hätte ich gedacht, dass mein Enkel so einem Geschäft nachgeht? Ein richtiger Pirat ist er. Ja, deshalb wird er wohl auch ins Gefängnis müssen. Tut mir Schna leid, dieses Bord. halt den Schnabel, Blackbird. Das hat er sich wohl selbst zuzuschreiben. Aber meistens meisten erschüttert mich doch, dass er mir die Piratenkarte gestohlen hat. Ja, seine Großmutter zu beklauen ist ziemlich mies. Mhm. Und nur weil er so oberschlau war, gleich zu merken, dass KN für Krähennest steht. Was? Krähennest? Ja, so hast der große Felsen da drüben. Wartet mal, ihr, ihr habt doch auf dem Felsen nichts gefunden, oder? Wir hatten keine Zeit danach zu suchen. Aber Erik war enttäuscht, weil er nichts gefunden hatte. Diesen Schatz gibt es vermutlich nicht. Ich glaube, ich hab's. Sie haben was, bitte? Die Lösung. Ja, hm? ja. das Krähennest. So nannte man früher den kleinen Turm meines Hauses, weil ein Ausguck war. Ja, und das Haus ist ungefähr 200 Jahre alt. Und das Haus liegt auf der Klippe genau gegenüber dem Felsen. Sie, bitte? Ja. <lacht> Sie, meinen, das Krenes ist nicht der Felsen, sondern der Turm Ihres Hauses? Ja, ja, ja möglicherweise, aber... Das muss ich sofort nachprüfen. Ja, also, wir kommen mit. Das müssen wir miterleben. Moment mal, das kommt nicht in Frage. Warum denn Na, ihr nicht? könnt doch nicht einfach ungebeten auf Mrs. Potters Dachboden herumstöbern. Ach, bitte, Onkel Quentin. Wir müssen einfach dabei sein. Dürfen wir Mrs. Potter? Aber natürlich. Ich kann doch unsere für gut gebrauchen. <lacht> also, ich weiß nicht, das scheint mir nicht höflich. Belästigt es Sie auch wirklich nicht? Na, ganz und gar nicht. Ich möchte, dass die Kinder mir helfen. Meine alten Knochen, die wollen ja nicht mehr so. Das können Sie ihnen doch nicht abschlagen. Was meinst du, Fanny? Ach, also meinetwegen. Ich weiß, wann ich geschlagen bin. Aber ihr macht keine Kiste auf, ohne Mrs. Porter vorher zu fragen. Keine Stöberei auf eigene Faust. Und falls ihr den Schatz findet ruft uns sofort. Ja, ja klar, danke schön. Ja, wir, uns ganz gut. Und wir sind gut. ganz gut. Wir sind ganz gut. Ja komm mit zu mir. Diese Rasselbande ist schlimmer als ein Sack Flöhe. Ja, <lacht> stimmt. Aber ein Sack voll Flöhe, der mutig ist und wie Pech und Schwefel zusammenhält. Sind die fünf Freunde Julian und Dick, Anne und George und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Wir halten dicht und zusammen, was immer auch kommt. Wenn es spannend wird, dann sind wir dabei. Julian, Dick, Anne und George und Timmy der Hund, ja.